Так то воно так, сказав дід, але подумай, докія, що то за весілля ранньої весни. Ще ж і не цвіте нічого, і не спіє. А так поїдемо на спаса вострох, де м'я не повінчає. Наша ж бо церква вже забита, єзуїти костьола зводять. Ну, то вже як на спаса, то й на спаса, сказала Докія, так хай буде. Дід взяв Галю за руку, підвів її до наливайка, посадив з ним поруч і обійняв обох за плечі. «Призволяйтесь, дорогі свати і гості!» – припрошувала Докія. «Призволяйтесь, просимо вас!» «Діду Максиме, не забувайте, наливайте!» Дід Максим знову взявся за пляшку, і коли випили по чарчині ще, Петро бур не втримався. Склав губи тугенькою рурочкою І смоляним своїм басом почав. Задумала бабусенька та й розбагатіти, Підсипала куріпочку, щоб вивела діти. «Ох, ох, ох, ох, ох, щоб вивела діти!» Підхопив дід Максим. «Ой, пішлося бабусеньці на біду та горе!» бо вивела куріпочка всього тільки троє. Ох, ох, ох, ох, ох, всього тільки троє. Підсусідились до Петра та діда вже й наливайко з Яковом, а з ними і до Кія з дядьком Кирилом, а з ними, мовчки, самим очима й Галя. А Петро вже звівся на ноги, переступив через лаву і, розгойдуючи руками, пішов танцювати». Як почала бабусенька куріпочку пасти, сама сіла під вербою куделицю прясти. Дир-дир-дир-дир-дир куделицю прясти. Петро бур танцював на свій манір. Він викидав поперед себе то одну ногу, то другу, і вони у нього не згинались, як дрюча. Він співав викидав кидав голову на груди, Потім рвучко задирав її із отакими ногами і отакою сюди туди головою кружеляв по хаті. Руки його то злітали, то падали, наче він махав шаблями. Ой хмариться, туманиця, став дощ накрапати, стала баба куріпочку в хату заганяти. Ціп, ціп, ціп, ціп, ціп, ціп в хату заганяти. І свічки разом з танцюристом почали витинати колінця. І хата, мов та коріпочка, пішла в Петрових очах перевальцем з боку на бік. «Трохи дивно танцює твій, севериний товариш», – прошепотіла Неливайкові через тіл усміхнена Докія. «Це, тітко Докіє, Петро не танцює. Це він показує свого коня. А пісню про коріпочку він любить. І свого коня назвав коріпочкою. А ще Петро, коли співає цю пісню, – той ірже точнісінько, як і його кінь. Тепер, Петро, не ірже, соромиться вас. «А як, Северине, звати твого коня?» – тихо поспитала Галя. «Мого коня?» – на Неливайко. «Мого коня звати так, що у цей вечір і говорити незручно». «Як то незручно?» – підняв брови аж на лисину дід Максим. «Тоді як же ти його назвав, що й говорити не можна?» «По чортячому, прости господи, чи може якось гірше іще?» «А було так», – подивився на діда й дядька Кирила. «Як говорити, то говорити. Наливайко». Пішли ми з Дем'яном якось на базар купувати мені коня. Дивилися, вибирали. Коли бачимо, стоїть один татарин з молодим ще сірим жеребчиком. Продає. Дем'ян біля жеребчика попоходив, як треба оглянув, заглянув у рота, чи не випадає зубів зерно. У коней посередині зуба є такий рівчачок. Коли в той рівчачок покласти ячмінне зерно і воно випаде, кін для бойової виправи не годиться. Він або старий, або хворий. Коли ж зерно із того рівчака не викочується, а лежить у нім кінь молодий і здоровий. Коня треба вибирати по його зубах. Так що Дем'ян мені цього жеребчика і присватив. І я назвав його «Сватом». Мого коня звати «Сват». «Як свати дід Максим і дядько Кирило?» – сплеснула руками до кіє – це ж треба таке? То виходить, що й ми тепер із крилом, як твій северинекінь, тільки не іржемо. А чого ж іще як по чарці, то можна буде і загігикати? Та він хоч у тебе і справний, чи так собі, казна що? настовбурчився дід. Над хатою бахнув постріл і перемерзлим репучим голосом заіржав кінь. Петро Бур відразу ж покинув танцювати і співати свою коріпочку, і котячими кроками підійшов до вікна. Яків шийка витягнув шию, а Наливайко стрибнув оком на двері. Усі, і Наливайко зі сватами, Петро і Яків, тітка Докія і Галя, вівця з ягнятком, а з ними і свічки, стали прислухатися. З надвору по обмерзлому сніговому розкопові щось скреготнуло острогами, шаблою чи рушницею, і за хвилину постукало в двері руків'ям на гайки чи пужалном від батога. Не встигла до кія рота розтулити, як Петро з Яковом уже були в кожухах і підперезані шаблями оглядались на наливайка. — Вийдіть, гляньте, кого там несе, що стріляє, — сказав наливайко. Та двері вже відчинилися, і на порозі в клубках морозяного туману з'явився спудей Острозької академії. Він же для приробітку для одежі та для харчів – паламар-дзвонар церкви Святого Миколая Петро Конашевич. Конашевич стояв на порозі і в одній руці тримав рушницю, а в другій – зайця. Стягнене холодом довгообразе обличчя, малиново горіло, вини, а червоний жупан полагкотів від морозу так, що дід Максим подумав. «Гориш, як червона перчиця, хоч зразу тебе в борщ».